Временно и постоянно Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 23 юни 1937 година Отче наш Чете се темата «Защо аз живея» Ще прочита 300 глава от Иеремия от 18 стих нататък Йеремия е един пророк, който се е занимавал с това, което интересува хората. Учителят прочете. Ако вземете и в буквален смисъл, «Збъднал ли се?» Преди Христа е казан. Ако тълкувате буквално «Збъднал ли се?», но ако го вземете в духовно отношение, той е един процес. Когато се говори за непреривните неща, тогава се говори истината. А когато се говори за статистическите неща, не се говори истината. Да кажем, вие искате ваше живот да бъде щастлив, но щастието е един процес, той не зависи от временния живот. Щом внесете щастието във временния живот, вие ставате нещастни. Щом внесете любовта във временния живот, вие ставате нещастни. Щом внесете истината във временния живот, вие ставате нещастни. Там е въпросът защо е така. Вие искате да знаете. Аз ще ви го кажа. Човек трябва да знае. Вие ще кажете, духът така ми говори. Какво ти говори духът? Пише някой какво духът му е казал да пише. Духът няма много формули. Той ги гледа нещата, не ги знае, казва чертай. Като отвориш някой голям задачник на някой математик, има формули, задачи, има много работи, има. Вие седите и питате. Защо нашия живот е бил такъв? Той е задача. Защо съм се родил мъж? Той е задача. Защо мъжът е мъж? Жената е жена. И защо детето е дете? Защо волът е вол? Защо птиченцето е птиче? Защо е славичето? Задачи се това. Който разбира от тия задачи, ще намери разрешението. Но друг, пък, който не разбира ти си един щастлив човек, той показва, че има едно място, а ти го путнеш и дойде всичкото твое нещастие. Има едно малко копче. Ако ти го бутнеш, всичкото нещастие ще дойде на теб. Провидението е торило едно копче и друго, което като го бутнеш, ще дойде щастието. Природата така е наредила. Има едно копче, ако го бутнеш изведнъж, ще дойде нещастието. Имаш един приятел. Казваш, какъв голям невежа си че ти си бутнал това копче, не трябваше да кажеш тъй. Голям невежа си. Ами, че ти съединяваш една отрицателна черта с тон си. Аз ви говоря за музиката, но музиката върви по две страни. Една музика има, която върви по закона на вярата. Тя е музика на ума. Има една музика, която върви по линията на силата, то е външната страна. Тази музика целият свят употребява и развива. Наричам я волева музика. Вземете в музиката всичките увеселителни места. Там хората се удоволстват. При музиката има право всеки на това. Понякой някой път вие схващате тази музика. Вие сте се отказали да пеете. При едната музика не искате да пеете, а при другата искате. Идва вчера при мен една сестра и аз си казвам. Твоето нещастие се дължи на това, че ти не пееш. Че как така? Ти ми се оплакваш, че те боли гърлото. Той е защото не пееш. Болят те сливиците е защото не пееш. Главата ти е отапяла, защото не пееш. Ти ако пееш, ще започнеш да мислиш. Музиката най-първо в тебе предизвиква редразсъждение. Музиката не е в чувстването, но в нея има мисъл. Де се ражда престъплението в любовта. В любовта де се ражда престъплението. И тогава на тази сестра обяснявам. Вземам я като предметно на учение. Вие искате да знаете коя е тя. Която и да е от вас. Всички в света сме едно предметно учение. Някой в един смисъл, друг в друг смисъл. Казвам. На коя майка и се е да бъде щастлива? Тя схваща, че за да бъде щастлива трябва да роди едно дете. Някой път се е да има едно момченце. Той момченце иска и се да бъде много умно, да бъде красиво, да бъде снажно. Казвам. Отлично желание, божествено желание, най-хубавото желание – Роди го. Всички се радват на това дете, че е много интелигентно от всичко разбира. Майката го носи, роди го, израства това дете, стане вече на 21 година и погледнеш около него 10 муми има да тичат. Тичат подирто и дете. Казвам на майката. Иде нещастието. Всички тия момии искат да вземат сина ти. Те казват, «Стига ти на тебе, че ти като малко го носиш, целуваш го колкото искаш. Сега е израснал, остави го на нас и ние малко да му се порадваме». Майка да го държи, иска да е чист. «Сега ще я намразят, ще се зароди едно желание от тях», те казват. «Няма да умре тази старата да се макне» че е да остане сена свободен. Те ще започнат да желаят тя да умре. Защо? Не, че искат да умре, но възлюбление те е причината. Казвам. Какво трябва да прави майката? Тя трябва да се откаже и да каже Синко, ето оставям те. С тия твои сестри прави каквото искаш, която искаш, избери си. Всички ще обичат майката тогава. Която и да дойде вкъщи, веднага ще я обичат. И сега на вас, като се роди един син, до известно време ще бъде с вас. После трябва да се откажете от него. Казва. Трябва да се откажеш от баща си. Вие не разбирате вътрешния закон Ти ще се откажеш от този, който любиш Ти ще се откажеш и ще дадеш правото от други да го обичат Имаш една книга, от която се ползваш Дойде някой друг, дай му я да се ползва и той Какво има ако дадеш тази книга, че този човек я чете и че ще научи нещо? Ние не мислим, че един човек може да се развали. Не се разваля човек. Тогава аз не зная каква е вашата вяра. Ако вие мислите, че човек може да се развали и че някой може да го развали, тогава нямате никаква вяра. Нямате никакво познание. Как е създаден светът? Човек никой не може да го развали, освен той сам може да се развали. Никой друг не може да го развали. Някой казва, изкубих си вярата. Никой не може да ти отнеме вярата. Вярата не е нещо, което може да ти вземат. Изгубване на вярата няма. Ама ти като изгубиш вярата, ти си вече с две жени, многоженство е. Ти най-първо си се оженил за една жена, че тя няма да умре. Живееш един живот. Женен си за живота, че ти няма да умреш. То е жената. То е вярата, че няма да умреш. След той дойде ти един врънбър, мислиш, че ще умреш. Тя е втората жена. И тогава, че ще живееш и че ще умреш, от двете идеи в тебе се роди безпокойство. Това е ревността. Питам сега. Може ли да обичаш втората жена на смъртта, тъй както обичаш първата жена на живота? Вие искате да знаете защо хората най-напред не ви обичат. Защо не ви обичат? Щом носите живота на хората, всякога ще ви обичат. Щом не носите живот на хората, не може да ви обичат. Казвате, аз правя добро, но не ме обичат. Правиш добро, Седнал си на реката с една въдица, турил си храна на въдицата и казваш на рибите – Вземете, вземете, аз съм много добър. Знаете ли на колко места ходих, докато намеря тия червичета, вземете си и това е хубава закуска. Някоя риба повярва – дойде, хване се на въдицата и ти я извадиш навън, опечеш я. Казваш Понеже не знаеш как да ядеш, аз ще те изям Втория път идете пак с вадицата, минавате за рибар Вие сте такъв рибар, изваждате нещо и гълтате го Казвате Много са будали, като не се е хващат Така че между рибите има много умни те дълго време са вярвали. Интересува се как ловят рибите. В една бистра река виждат се рибките как плуват. Гледам един. Питам го на турски. Казвам. Какво правиш? Разговаря се с рибите ли? Остави, виждаш ли тази, казва той. Да имам един пиштов да и тегля един куршум. Гледам сега този какво прави. Той поставил въдицата, дойде някоя риба, гледа, друга иска да хване. Тя не дава. Обхожда я, не я клати, че не дава и на другите риби. Тя се е уловила, че се е освободила. Тя ходи и пази и другите. Че някой от вас, които са се хващали на въдицата на дявола, казвате «Въдица!» и плувате наоколо. Щом сте неразположени, във вас дявола плува, че той не може да ви хване на въдицата. Сега да ви обясня нашата картина. Представете си, че вие сте щастливи. Тук имате поле, градина, бутнищо и копчи и цялото течение на блезе Тази ръднина се изпълни с вода. Трябва да бягате, наводнение става, да напуснете дома и нивите. Трябва да бягате, ако не, ще се удавите. Дойде един умен, човек. Той течение има едно отвърстие бутнеш копчето и всичката вода изтече. Някой от вас имате повече вода отколкото трябва и тя ви носи нещастие. Нещастието на човека седи в многото вода и многото огън предизвиква нещастие. От многото огън се образувала всичката жажда. Следователно, малко вода ще употребиш да загасиш жаждата. При големия студ трябва да знаеш, огънят има своето място. Огънят се справя с студа, а пък водата се справя с големия огън. Ако имаш голям огън, употребяваш водата, за да гъсиш. Имаш голям студ, за да не те вцепени. Ще употребиш огъня. Имате вода и огън, казва Христос. Ако не се родите от дух и вода. Разбира, ако не се родите от вода и огън, нямате тогава вечен живот. Ако ти не знаеш как да употребиш водата, ако ти не знаеш как да употребиш огъня, ти живот не можеш да добиеш. Ти не можеш да имаш един щастлив живот. Така казвам сега. В какво седи конкретната мисъл? На тази сестра казвам Ти ще се научиш да пееш. Ти ще пееш. На мисълта, която ти е неприятна, ще пееш. Не обичаш някого. Ще пееш колко не го обичаш. Попей му малко, че не го обичаш. Тогава, дори така. Не обичам. Така казвам. В съвременния живот, временните неща вас ви отвличат. За пример, мислите, че като имате една къща, ще бъдете щастливи. Казваше ми една майка, доста умна майка, и ми разправяше: Единият ти син мяза малко на бащата. Бащата е толкова немарлив, че никак не си гледа работата. Дето започне всичко, той зарязва. Синът и той мяза на баща си. Тя казва: И да ми да ги напусна, че е да се блъскат. Ама ме е страх за младия. В рода им има една лоша черта. Той не работи и казва Аз не искам твоята философия. Аз да си уредя работите. Ти ще ме слушаш. И си надава умна майка си как трябва да живее. Сега тя иска да се отдели. Не е да ги напуснеш. Сега някой казва, ще ви напусна. Къде ще идеш? Някой казва, искам да те напусна. Че напускането не е нещо физическо. Ти ще се откажеш от едно свое желание и ще го замениш с друго желание. Защото и самата умраза в човека и тя си има свой происход. Вземете чувството на самосъхранение, чувството на удоволствие, семейните чувства, личните чувства, моралните чувства. Това са области, от които може да се родят и много хубави работи и много лоши. От чувството на самосъхранение се раждат всички престъпления на убийство и кражби. От чувството на удоволствие се раждат всички е разврат в хората. Потребни са удоволствията, но трябва да знаеш какво удоволствие да вземеш. Ами, че ако ти си един хлебар, постоянно печеш хляба и изкаляш хляба, никой не го купува. Какво ще те сполети? Ти ще изгубиш своите клиенти и хората ще изгубят вяра в тебе, че не може да печеш хляб. Ние казваме Защо Господ е турил тия чувства? Ти си роден не да живееш във водата, но в дадения случай да употребиш водата, за да отолиш своята жажда. Не ти е определено да живееш само в огъня, но огънят ще го употребиш при известни условия. Сега той, както говори за чувствата, някой от вас господстват личните чувства. Един човек мисли, че като него друг няма. Право е. Като него няма. Ако мисли, че много знае, че е много добър, то е на лъжливата почва на личните чувства. Каза За мене може да говорят. Има Десетина души Стояновци. За кой от тях ще говорят? Казва. За мен говорят. Какво значи да говорят за някого? Щом аз говоря за една картина? Не говоря за картината, но говоря за художника. Ако взема, че разгледам някой от вас и казвам. Колко лош човек е. Тогава аз си навявам беля на главата. Онзи, който те е създал, ще каже «Я ти направи нещо по-хубаво». Ти казваш. «Този човек е лош». Господ казва. «Я направи нещо по-хубаво». Казвате. Престъпен е този човек. Престъпен е, защото е свободен. Престъпене, защото мисли, понеже Господ го търпи, а ти го критикуваш. Ти трябва да питаш Господа, защо той греши. Че вземете кой да е човек, идете при извора. Ти казваш, няма да пиеш вода. Ще кажеш, моля. Бъдете така добър. Не пиете вода. Разправеше ми един мой познат. Една котка му изяла печената кокошка. Той взема бастуна и тя започва да мячи. Той я ударил веднъж. По едно време той като се встренчил, тя казва Ти искаш да ме опиеш? И тя се готви да се хвърли на лицето му. Аз ще умра, но ще ти покажа как се бие котка. Той каза, Турих си и органа на лицето и отворих вратата да излезе навън. Не поставяйте хората, не поставяйте и себе си в едно безизходно положение. Сега питате. Защо аз живея? Аз може да ви кажа Аз живея, за да живее Господ Аз живея, за да ме учи Господ Аз живея, за да се радват всички хора чрез мен Аз живея, за да бъда полезен Например, казваш Аз пея Но като кажеш, че си започнал пеенето Казваш аз пея, но като кажеш не си започнал пеенето. Или казваш, аз имам вяра, но ти не си приложил вярата си. Че вярваш или че някой вярва, че си добър човек, тази вяра не ме интересува. Ако вярва и върви в пътя, по който аз вървя, вече може да се образува връзка. Седи един и ме слуша как пея. Ако той подръжава, започне да пее, взема втората част на онова, което аз пея. Разбирам, че той разбира от пеенето. И между нас се образува връзка. Аз може да пея и той пее. Дотолку, доколкото взема участие с другите хора, до толкова, доколкото вземам участие в творението на Бога. Да живееш по Бога? Ще идеш да работиш с Бога. Трябва работа. Няма да даваш ум на Господа. Ти сега ще вземеш да се научиш да пееш. Той пее хубаво. Той ще те коригира много добре. Той ще те потупа и ще ти каже... Ти си много даровит, имаш доста големи дарби. Всичките дарби имаш. Само не си се упражнявал. Въпросът е за упражнения. Дойде някой при мен и ми казва. Аз не мога да пея. Аз го виждам, защо не може да пее? Хората, които са даровити да пеят, те имат особен строеж, Устата им са друго е построени, Които са пратени да пеят, имат особен строеж. Но не може той да пее по единствената причина, че личните му чувства са развити. Казва. Аз ще започна да пея. Но какво ще кажат хората? Свие се гърлото му. Ти няма да пееш заради хората. Най-първо вие се заблуждавате. Видите някой човек отвън и мислите, че вие сте видяли някого. Никого не сте видели още. Виждането е когато нещата пред вас се изменят в даден случай. Да видиш и да познаеш нещо. Писанието казва... Това е живот вечен да позная Тебе, един на Го, на го Бога и Христа, когато си изпратил. Да познаваш ближния, трябва да имаш връзка. За да познаваш някого или да познаваш себе си, трябва да познаваш Бога, защото Бог е на чрез която познаваме хората. Ако ти нямаш виделина в себе си, няма да познаваш. Като дойде виделината, ти ще познаеш себе си, ще познаеш и другите хора. Мисля, че в миналата лекция аз ви говорих да намерите една черта в себе си, която не се мени. Аз като казвам, има нещо във вас, което постоянно се променя. Вие се намирате в един свят на видоизменение. Вашето нещастие проистича от следното. Щастието на Земята раща нещастието. Щастието на Земята образува нашето нещастие в духовния свят. Нещастието на земята е образувало рая в духовния свят. Тогава ще ви приведа аргументи. Богатият, който имаше щастие да му свирят и да му пеят, беше здрав. Като умря, отиде в небето, в мястото на нещастието. Лазър, който беше нещастен, като умря, отиде в рая на блажените, при всичките удобства тъй както е представено с всичките удобства. Питам. Защо този човек от щастието на Земята отиде в нещастието на Духовния свят? И защо Лазар от нещастието на Земята отиде в Духовния свят? Вие, които не разбирате законите, сте в едно противоречие. Има същества, които слизат надолу, Движението на астралния свят е противоразрез на нашето. Едно време вървяхме успоредно. Сега те слизат, ние възлизаме. И тогава нашето минало е тяхно бъдеще. Нашето минало за астралците, които слизат на Земята е идеал. Отиваме по обратна посока. И аз зная, астралецът, ако отива на моето място, ще бъде ли той щастлив или не? Ако аз избягам от това място на нещастието, и той ще бъде нещастен. Ако аз съм излязъл от той място на щастието, и той ще бъде щастлив. Казвам. Всичките духове, които слизат, се интересуват. Те казват. Ние слизаме и ни разправете от вашата опитност. Някой път, като слизат, разправим им тази опитност. Като се повърнат назад, както в турско време, казват на някой българин цял ден да ходи. Хванат те астралните същества, развеждат те, развеждат те и като те пуснат, ти си като пърпа кокошка. Измокрен, като се върнеш от дома, ще кажа да им покажеш. Яни, покажи как се употребява яденето, пиенето, как се пието и вино. Ти ще им покажеш. После второ, трето, четвърто нещо и като се върнеш, ти си пил една чаша, две, 20. Върнеш се, главата ти се върти? Защо главата ти се върти? На тебе главата ти се върти, а те ти се смеят. То е изпитание. Някой лекар говори научно. Иска да покаже, че много знае. Седне с ножа, показва на студентите, разреже стомаха на някой човек. Той показва своята ученост. А онзи, горкият човек, угъва се. След като разправи своята опитност, зашие го. Казват, много учен човек. Да, учен е, но онзи, чрез когото показва, той да му мисли. Една-две седмици, докато тия зашивки застравеят, вие, като влезете в астралния свят, като направят операция, казвате Защо е така? Не ходи на никоя професорска маса да показва професора своето знание върху теб Но да дойдем до онова същественото В дадения случай има една съществена мисъл, която е потребна за тебе Казал съм ви и пак ви казвам Никога не критикувайте Бога в себе си Тогава, ако го критикуваш Помоли му се и да ти разправи защо е така Може да кажеш Господи, махни тия работи от мен Ти искаш Господ да махне някого отпред теб някой път искаш ти да се магнеш Питам тогава. На кого да угоди Господ? Дойде някой при мене да пее, аз лесно може да се нагодя в пеенето. Той не може да вземе то, на който аз вземам. Нагодя се, пея малко по-низко. Аз няма с половин тон. Музикално го снемам. Но пак е музикално. Може два тона да снема, може 4-5. Все е музикално. Но в дадения случай човек трябва да има един основен тон, с който да започва. Една мярка да има. Тия неща сега искат изяснение. Да допуснем, музиката служи като едно лечебно средство. Има една музика на водата, на движението. Такава е музиката на Бах, водна музика. Ако дойдете до музиката на Вагнер, то е на огъна, на вятъра, на бурята. Ритъм има музиката на вятъра. Като дойде до Бах, той е музика на движенията. Тия движение има едно, което съществува вътре в природата. Всичкото и което го описва, прости работи са. Но тия простите работи някой път много мъчно може да се изпълняват. Така сме. Имате едно болезнено състояние, нали? Някой каже тъй. Ще седна да пея. Кажи си, колко съм щастлив? Не пей колко си щастлив! Можеш да пееш че си щастлив, но щом дойдеш до музиката колко си щастлив? Не пей. Как ще изпеете, колко аз съм щастлив? За вас? Не, че не трябва да пеете, но наш нещастният човек не му казва и колко си щастлив. Казва, колко съм щастлив. Не му пей колко си щастлив, нито пък пей колко си нещастен. Той не му казва и. Защото в дадения случай не можеш да му кажеш повече. Той сам човекът казва, аз съм нещастен. Това нещастие той си го знае. А ще му кажа тъй. Може ли да вляза в твоята опитност? Колко си нещастен не зная, твоята опитност не съм минал. За да видя, трябва да сляза в твоето положение долу. Казвам. Да се обменим. Аз съм по-щастлив от тебе в дадения случай. Сега наполовина ти ще дойдеш до мен и аз наполовина ще ти дам от моето щастие. Тази половина от моето щастие ще се обмени с тебе. Ще се образува връзка. Дойде някой човек нещастен. Ти се радвай, че има стока за продан. И аз имам стока за продан. Той има плат, аз имам пари. Ще направим една обмяна. Той е търговска работа. И в духовния свят има търговия. Търговска обмяна става. Казва някой. Аз много те обичам. Аз няма да му кажа. Аз пък не те обичам. Той казва. Понеже не ме обичаш, половината от твоята необич ще ми продадеш. И половината от моята обич ще обменим. Аз го обичам. Той не ме обича. Аз ето как разрешавам въпроса. Аз срещам една кокошка и казвам Много те обичам. Тя ми казва Аз никак не те обичам. Че аз, що ми обичам, ще изям? Тя казва не желая тъй да ме обичаш. Сега вие ще кажете, че от Бог е дадено да изям кокошката. Не зная. Там е казано да се завладеят животните. Но колко може да изядеш кокошката, не зная. Само един човек е казал, че трябва да го изядат. Но той е Христос. И той е най-разумният. Той казва Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, Коя кукошка е казала Ако не ме ядете, нямате живот в себе си. Казвам В дадения случай човек, който казва, че не ни обича, той е в положението на кокошката. Тя казва аз зная тая любов. Аз не те обичам. Ти може да ме обичаш. Знае сега, че в мене има нещо користолюбиво. Но също временно разбирам, че тази кокошка е права. Но те е погрешката. Аз намирам, че тази кокошка не може да се жертва за мен. Тогава може ли да обичам нещо, което не може да се жертва? Ние обичаме Бога по единствената причина, понеже Той е първото същество в света, което е пожертвало нещо от себе си. Бог е дал всичко от себе си. Той ни е дал всичко. Ти казваш, дотегна ми да живея, няма смисъл в живота. Хубавите неща в живота са само от Бога. Твоите нещастие те не идат от Бога, но идат от окръжаващата среда. Хората, които не разбират Божиите пътища, ще ти направят пакост. А ти мислиш, че Бог е причината. На ум на Господа това не е идвало. Като се оплачеш, че ти направили пакост, че са ти взели 10 000 лева, Господ казва, дайте му 20 хиляди. Той ми взе къщата. Дайте му две къщи. Тогава дойде майката, оплаква си и казва, взеха ми сина, дайте и двама синове. Взеха ми детето. Той казва, Дайте и още две, три, четири, пет. Господ така уреща работите. Че младата мума взела сина на една майка и майката казва Господи, моите синове ги вземат, че и той има синове. Сега много от неговите синове са напуснали, станали са самостоятелни, не искат да го слушат. И той употребява силата си. Господ, не е от уния бащи, които са слаби. Някой път той се крие и ние мислим, че е слаб. Някой път тропне с краката си и че като те хване и като те раздруса, дойде болест. Даде ти болест и от една седмица започне да те въртикуляното. Казва. Ще се подчиниш ли? Ще слушаш ли? Ти разбираш ли този свят? Нещо направил си. Ако си го слушал, пак ще те хване и ще те остави свободен. И ти като погледнеш, погледнеш, слушаш. Някой дойде и казва: Аз съм много на Божен. Аз го гледам през дупката, как е на Божен. Той като влезе вътре, оглежда се дали го гледат, щом го гледат стои мирно, щом не го гледат започва да мърда. Значи този човек го е страх от хората. Като не го виждат, мърда. Уше е религиозен. Някой път вие казвате, много съм духовен. Гледам тук, като си отворите устата на ляво и на дясно режете, с браснач режете. Господ слуша. Дойде някой при мен и казва. Не съм ли прав? По-човешки си прав, но по-божествено му не си прав. Какво трябва да правим? Ще обичаме Бога. Като обичаме Бога, ще научим нещо ново. Единственото нещо, което можете сега да научите в този временен живот, то е да обичате Бога. Сега българите казват Цигулар къща не гледа. Цигулар къща не гледа, но къща храни. Българите казват още Църво ли няма, а гай да иска? Гайда няма, а църво ли иска? Трябва да турим. Защо гайда купува, а църво ли не купува? Онзи, който е направил тази поговорка, какво е искал да каже? Научи се да пееш. Научете се да пеете, ама не онова пеене е да се покажете пред хората. Има едно божествено пеене. Ако пееш много неща, ще минат, ще дойде сиромашията. Пей и на сиромашият, Дойде глада, пей на глада. Като дойде глада, пей му. Гладът ще се превърне на благословени. Защото в главните години Продължава се животът на хората, а в изобилните години се съкратява животът на хората. В богатството животът на хората се съкратява, а в сиромашията животът се удължава. В изобилието на физическия живот се ражда нещастието на духовния свят. В немотията на физическия живот се ражда щастието на духовния живот. Когато някой път страдате на физическия свят, радвайте се, понеже в духовния свят се повдигате. Сегашните ви страдания ще трябва да се уредят. Какво искате? Вие искате някоя българска песен. Класическите песни са много хубави. В музикално отношение ще станете по-добри проводници. Учителят свири на цигулката. Ако вие свирите и пеете, трябва да бъде хубаво. Учителят и свири изпя гамата от до до горно до. Или пък пеете тъги и скърби. Това не е ритъм, както я пеете. Или пеете Мога да кажа И в нея не пеете добре. Учителят пее като нас. Не може така да се пее. Учителят свири тихо и нежно. Той е весело. Като дойде тъжното, учителят свири тъжно. Питам сега, защо ще вземете един тон, който понижава? Учителят пее, а-ха-ха-ха, ха, ха. нали имате ох, нещастието не проистича утох, Като какво показва? Трябва да вземе нова насока в живота. Следователно, трябва да знаете как да турите съгласните букви, понеже те са препятствие. Учителят написа: Стоим, тръгваме, качваме се, почваме да мислим. Градината плодове ни ражда, почиваме си, на Бога благодарим. Пише: Стоим, Тръгваме, мислим, парище си имаме, градината ни плодове дава, обядваме, пак на Бога благодарим. Много класическа песен е за мен. Най-големи постижения в света имат цигуларите. Колко технически постижения имат? Сега те развиват сила. Вижтам, цял оркестър свири. Той е сила, динамическа сила. На тази сила трябва да се даде направление. Винаги трябва да се свърши и с мекия елемент, да има разрешение. Във всяко пеене, във всяка музика, трябва да има една надежда Турена. Да има разрешение. Всички ще пеете. Музикално всичко се разрешава. Музикалният свят е, който разрешава всичките противоречия. Само по музикален начин те може да се разрешат. Музиката е на духа. То е разумното. Ти не можеш да бъдеш музикален, ако не си разумен. За да почнеш да пееш, трябва да дойде ума. Хората са нещастни, понеже умът не работи. Умът е, който ще спаси хората. В ума работи и Божествения дух, не силата. Силата е условие, не е богатство. Той е метод, начин. Музикалният метод е един от най-добрите начини, по които човек може да уреща работите. Ако сте музикален където и да идете, работите ви се уреждат. Влезеш при един болен, ако му изпееш една песен. Влез, изпей му една песен, без да очакваш нещо. Сега аз не искам да станете певци. Но да разбирате магическата сила на музиката. Пейте, да кажем. Учителя пе. Колко ме боли кръкът? Колко ме боли кръкът? Ох, колко ме боли кръкът? Оле-ле, оле-ле, колко ме боли кръкът? Е, братко, ти не знаеш, че трябва да ми помогнеш. Аз имам работа. Двамата на работа да идем. Я, престани да ми се гневиш. Колко те обичам. Ще те погладя, ще ти дам един хубав обед. За тебе ще имам особено мнение. Така пее учителя. После, престане да ме боли кръкът. И кръкът казва. Обиждам се по някой път че ти не ме зачиташ, право е. От сега нататък много те обичам, много си благороден. Тази работа е сериозна. Някой път се представи в една форма, защото ако не разбираме най-лесните работи, ако не оценяваме една болка, как ще оценим една радост? Всяка болка е дрека на болестта, Радостта като се облече, самата скръп се връща. Има причини за скръпта в света, но всякога една скръп е условие Бог да се прояви във вашия живот. Скръпта е условие да се развива вашия ум. Аз говоря за уния скърби, които са разумни. За разумната скръм говоря. Само Божията любов носи и пълния живот. 300 лекция на общия окултен клас 16-та година Държано от учителя на 23 юни 1937 година в Сряда В 5 часа сутринта София, изгрев.